Частина друга. Глава перша. Потаємне підземелля. Усе життя – то є мить. Що казати про хвилини, години, дні? Вісімнадцять років – це багато чи мало? Якщо мається на увазі інтервал життя, напевно, то мало. Якщо йдеться про полон – то це неймовірно довго й тяжко неволя тіла це одне, а полонення душі зовсім інше, у сотні разів болючіше та нестерпніше. Коли Даринка ще малою потрапила до так званого потаємного підземелля, вона почувалася мов на жаринах у цій непривабливій сірій домівці з багатьма однаковими дверми та коридорами у вигляді лабіринтів. Згодом вона почала відчувати, що у неї щось стукає в серці. І це щось прагнуло якоїсь незрозумілої та небаченої свободи. І часто не давало дівчині спокою. Довкруж неї пересувалося безліч волохатих, рогатих і хвостатих потвор. Втім, Даринка нарахувала крім себе ще 17 осіб від зовсім ще малих до майже таких самих, як і вона позбавлених страхітливих ознак та зовнішньо схожих на неї. Спочатку щось невловне і приховане їх трохи поєднувало. Та згодом, завдяки наполегливості й муштрі волохатих, рогатих і хвостатих потвор, усі сімнадцять, хай не за зовнішніми даними, а за поглядами, переконаннями та діями, ставали все більше схожими на своїх вчителів. І тільки в серці Даренки щось очедушно стукало. Прочалося, не бажало підкорятися та сліпо засвоювати те, що вчили своїх вихованців темні вихователі – вихідці з самого справжнього пекла. Харон вважав, що його план, що тривав 18 років поспіль, вдався мало не стовідсотково. Лишилася справжня дрібничка. І тоді… Все. Він видереться нарешті з цього триклятого місця і знов понесеться вгору по темних сходах. До посад власних, успішних та престижних. І як же солодко було Харону десятки разів перераховувати в голові свої всі переможні здобутки, сотні разів згадувати про те, що навіть скніючи в невеличкому непоказному селі, він, Харон, зайвий раз доказав високому начальству царства Темряви, що є майстром свого діла. Тож йому, ну і звичайно трохи рею, є чим пишатися. А йшлося про чимале. Про викрадення Даринки і Фекли, про вбивство косаря Івана, про полон знахарки Галини ватагою розбійників. Цікаво, що пан Хряк і досі не вивів на люди свою, начебто хвору, доньку Феклу. Пан Лецик був би радий відкопитися від невдалої майбутньої невістки. Але пан Хряк стояв на своєму. І тільки торочив. Є офіційний документ, підписаний паном Лециком. І крапка. Ось каже, як виповниться Феклі 18 років, тоді весілля відгуляємо і молоду побачимо. Невдала спроба викрасти Тараса, сина Коваля Макара, та зрештою перетворилася на вдачу. Адже перелякана до смерті Катерина почала як орлиця надмірно опікуватися сином. Навіть Макар був відсторонений від методів її виховання. Тож Тарас ріс мамієм, що поступово зробило з нього ледаря, не хлюя і нахабу. хабу. Цією обставиною Харон вихвалявся найбільше. Та й це ще не все. Ще крихто, ще дрібко і на остаточне завершення його плану станеться найтрагічніша подія в Макаровій родині, а по суті й в усьому селі. Люди залишаться без коваля і викованих ним хрестів. Та головне, зостануться без виразника їхніх інтересів, без їхнього зухвалого захисника». А відтоді тільки те, роби, що спокійнісінько, без жодного опору, пакуй та відправляй собі копами людські душі, прямцем до царства темряви. Глава друга сумне весілля. У людському житті трапляються різні шляхи, різні напрями й цілі. Упродовж низки років після того, як Галина потрапила до розбійників у полон, її головною метою було захистити від Кривди свою прийомну дочку Даринку та за можливості допомогти іншим полоненим. Так вийшло, що завдяки своїм лікарським здібностям вона поставила на ноги багатьох грабіжників. Та головне – Якось під час чергової сутички вона врятувала життя тяжко пораненого отамана їхньої зграї. Той навзаєм не висловив жодного слова подяки. Втім, суворо заборонив своїм розбешакам чіпати її та Даринку. І це для Галини було найбажанішим і найголовнішим. Галина прикипіла до Даринки всією душею. І якби не ця крихітка, Іванова вдова вже давно б коротила своє життя – Наразі ж спідниця-молодиця про цей думати перестала. Тільки молилася за спасіння душі батюшки Михайла, через якого Бог врятував її душу. Вона також молилася за Югину, матір Даринки, за обох Даринок, свою рідну і ту, яку Господь їй послав, за все своє село, за померлого чоловіка Івана, за Коваля Макара та за всіх добрих і чесних трударів. Був у розбійничому лігві ще один полонений, який усім серцем вболівав за Галину з Даринкою. Вийшло так, що невзабарі після того, як спідниця молодиця з'явилася з дитиною в таборі головорізів, розбійник Славко нещадно побив когось батогом за якусь незначну провину. Тож того приволокли до хати Галини, аби вона допомогла йому одужати. Бо він, як справжній робітник, був грабіжникам потрібний. Знахарка вклала скривавленого бідолаху на дерев'яний лежак, готуючись обробити рани. Той знепритомнів, марив і все кликав когось на поміч. Жаліслива Даринка взяла побитого за руку, гладила та втішала. Даринка з Малков була розумницею. Галину, звичайно, вважала своєю матір'ю. «Нене, що, доню? Дядько Славко недобрий» а побитий ним дядечко гарний. Твоя правда, доню? Не-не, але ж звідки він знає моє ім'я? Почувши незрозуміле запитання дочки, Галина облишила рвати чисті ганчірки та бенти, підійшла до чоловіка і уважно прислухалася. Даринко, югино! Ледве шепотів він. Ці слова, наче голка, вкололи Галину у саме серце, в очах замерехтіло. Вона лагідно провела долонею по чубатій голові побитого та промовила Терене, Терене! На лиці чоловіка з'явилася блаженна усмішка. Він знов покликав: Югина, не хвилюйся, я тут. Мамо, ти теж знаєш цього дядечка. Чи так, чи ні, моя Люба? Однак не це важливо. Наразі ми маємо вилікувати його, а вже потім обов'язково про все дізнаємося та в усьому розберемося. Так Галина познайомилася з батьком Даринки, Тереном, який також потрапив у розбійницький полон, однак набагато раніше. Вони змовилися одне з одним берегти цю таїну навіть від Даринки. Принаймні, поки вона не подорослішає. З того часу очі Терена пожвавішали, настрій повеселішав. Він заходився гарувати на розбійників, аби отримати вільну хвилинку, щоб побавитися зі своєю дочкою. Та розбишаки сприйняли його старання по-своєму. Отакої такої, чолов'яго!» «Не зволікай, підбивай клинця!» Підбивати клинця – залицятися. «До спіднички, молодички! А що, як в дівках, зостанеться?» З реготом підбадьорювали та підбурювали вони його. «Отамане, ну мовже, вже весілля молодим справимо! Хоч горілки надудлимося з приводу свайби, а не просто так оп'ємося, як завше, за пекельні гріхи!» Якось, коли отаман перебував на підпитку, підлеглі знов до нього причепилися з тим самим питанням – шлюбом Галини та Терена. Батажок зазвичай не реагував на їхні базікання, адже звик чинити тільки те, що сам вбачав за потрібне. Але ж того дня, дякуючи безсоромному мародерству, зграя отримала масну здобич, і він перебував у доброму гуморі. Тож Селоміць піднявся з лавки та розлючено загримів. «Цить, падлюки, сто ножів вам у горлянку!» Ватага розчаровано спинила безлад і Гармидер. «А приведіть мені на очі отих хвалених наречених!» «Ура, ура, ура!» – забіснувалися розбійники. Вони витягнули з ліжка сонного, нічого не розуміючого терена, затим увірвалися до Галини, яка молилася, стоячи на колінах біля ліжка Даринки. Допоможи Боже. Іване, Югино, пробачте нам, бо не доброхіть ми це робимо, а примусово. Втім, так буде краще для даринки. промовила вона сама собі, коли дізналася про сутність абсурдної справи, до якої їх стеренам збиралися втягнути як головних суб'єктів. Розбійники натягли на жениха модний сордут, начепили на шию золотий цеп. Нареченій також навішали на пальці та встромили у вух різних дорогоцінних прикрас. Обох поставили перед столом, де, звісивши голову вниз, сидів отаман. Поки йшли весільні приготування, він захропів, як зламана шарманка. Однак грабіжники, задля забаганки, вирішили довести своє легковажне дійство до кінця. Отамане, прокінця, молодята вже перед тобою. Загриміли вони всі в один голос. Ватажок аж підскочив на лавці від несподіванки. За розтулив очі і безладно кліпав віями, але розбійники не дали йому змоги уговтатися. Благослови, батько наш, отамане, молодят, на веселе й безтурботне життя. заверещали вони, давлячись від дурно сміху. Що? «Хто такі?» – сполохнувся ватажок. «Та це ж твої полонені, Галина і Терен, яких ти обіцявся благословити на подружнє життя? Чи на дружнє?» «Раз обіцяв, так тому й бути», – гаркнув отаман, гучно грюкнув об стіл кремезним кулаком та неминуче впав без лавки, заснувши на ходу, якби його не втримали підручні». Після цього почалася грандіозна поятика. Та увага грабіжників все ж була ще прикута до Терина та Галини, яких очманіло підбурювали. «Гірко! Гірко! Гірко!» Розбійники заходилися промовляти тости, більшість з яких були непристойними. Розбійники заходилися промовляти тости, більшість з яких були непристойними. Вони вимушували молодих цілуватися, милуватися та вдавати себе щасливими. Коли ж почало світати, навіть витримані розбешаки впали на лавки, а дехто й на підлогу, та занурилися в сон. А наступного дня, протверезівши, отаман довго не міг збагнути, що за свято відзначалося, і чого це його прославляють за людяність і милосердя, проявлені до закоханих полонених. Ватажок замислився над тим, як йому належить відреагувати на одруження, що сталося. Геть відмінити чи навпаки – визнати, легалізувати. Однак пізніше він закрутився в грабіжницьких махінаціях і геть забувся про примусове штучне подружжя. Тоді як його підлеглі вже шукали нових розваг і нових знущань. Так несподівано Галина і Терен стали чоловіком і дружиною. Глава третя. Гострі вила. Нещастя може по-різному дістатися до мирної оселі. У когось помирає рідна людина, в іншого в хаті трапляється пожежа, десь падуча вражає скотинку, а ще когось голять у рекрути. У селі Чуденцях, що стояло біля кресла того лісу, Майже за 18 років було викрадено 18 діток. І це завдало селянам такого горя, такої безвиході й скорботи, що почалася суцільна паятика, сварки та розбрат поміж них. Навіть сама природа наче перейнялася горем людей та втомилася від страшних новин. Неврожай змінювався засухою, а то навпаки село заливало безмірними ливнями. Складалося враження, що ще трохи, і село взагалі змиє з лиця землі. Чи воно провалиться у прірву? Втім, так воно насправді й було. Тільки до безодні наближувалося не село, а душі людей з чуденців. Ті 18 років промайнули, наче в сизому серпанку. Батюшка Михайло постарився та вже не мав сили і міцності слова, як було раніше. Та й церковну службу у своєму храмі відтепер правив коли-неколи. Головна надія і гордість села Коваль Макар відтепер зовсім втратив схожість з тим мужнім чоловіком, на якого рівнялися та якого поважали прості люди. У нього вдома була своя непереборна біда – синок Тарас. Який дарма що виріс богатарем, як макар, однак був неслухом, нікчемою та боягузом, ще й пояком. Зрештою, Катерина і сама зрозуміла, що багато в чому схибила у вихованні єдиного сина. Та вже було запізно, якось у неділю якраз батюшка після довгої перерви повідомив, що буде правити у церкві, ковалева сім'я збиралася до служби. Тараса Макар знайшов у кузні, де той відсипався після чергової затяжної поятики. Батько сумом зітхнув та поворушив сина за лікоть. Тарас щось мекнув і, не розтуляючи очей, перевернувся на інший бік. Макар сильніше шарпнув сина. Тарас піднявся, зрештою відкрив припухлі очі, побачив батька та роздратовано махнув рукою. «Батько, оближте, ідіть собі. Чи ви не бачите, що я відпочиваю?» І тут Макар не стримався. Його наче вжали в овід. Він схопив сина впоперек, зірвав з лежака і густо закричав. «Махати рукою на батька? Не зважати на матір? Не поважати і не дбати про свою родину, людей, все село?» Таким людям Тарас батька ще не бачив, тож вмить протверезів. Злякавшись, він хотів понад усе уникнути розгляду його непристойної поведінки, тож підсвідомо з усієї сили відпихнув батька. Макар похитнувся, перечепився через порожню пляшку горілки, яка трапилася на підлозі, та наштрихнувся на гострі вила, що стояли біля стіни. Він зойкнув, як поранений птах. А його обличчя митью помертвіло Страхаючись, що вбив батька Тарас Прожугом дременув з кузні Та стримголов рвонув до своєї хати Не заходячи усередину Він гучно вигукнув, що батько помирає А сам розвернувся на 180 градусів Та як очманілий побіг світ за очі Глава четверта Дозвіл на сп'яніння Усього одна мить Ірей вже опинився в просторій кімнаті. Він фривольно опустився на м'який диван з подушками, не страхаючись Харона, як колись, багато років тому, та не переймаючись жодним клопотом. Спільники давно вже переїхали від пана Хряка та мешкали у власному будинку, який стояв на галявині посеред креслатого лісу. І ніхто не знав, що під підлогою їхньої будівлі знаходиться чимале таємне підземелля, де перебувають викрадені чортами діти. Волохаті, рогаті, хвостаті потвори-вчителі навчали їх всіляким непристойним чаклонським наукам, що потім, коли прийде час, випустити у світ нелюдів, стурбованих лише одним – руйнуванням моральних устоїв і щасливого людського життя – Пронизаного повагою до Бога, рідних і близьких На мій погляд, наша відповідальна місія сягає завершення скоріше, ніж ми навіть очікували Потерру Кірей, маючи на увазі нещодавній злочинний вчинок Тараса стосовно свого батька Може такий, як ти, не очікував? А щодо мене, то це був єдиний з імовірних варіантів розвитку подій коли син вбиває батька, а потім продає свою душу дияволу, тобто нам. Незворушно відповів Харон. Розкішний сценарій. Мені залишається тільки радіти, що він відбувається не без і моєї допомоги. Звичайно, Рею, відтепер ми з тобою тісно пов'язані спільними справами. Однак завжди пам'ятай, що ти маєш бути мені вдячним». Так, Хароне, безумовно, адже я перетворився з нікчемного у тяму що виключно завдяки твоїй турботі й науці. Тож заради тебе я готовий пірнути у вогонь і воду. «Оближ цей старий пишномовний жарт, усміхнувся Харон. Втім, наші видатні успіхи все ж заслуговують на те, щоб гідно їх відзначити. Цілковито підтримую. Поспішно відповів Рей, і вони разом з Хароном опинилися у надрах потаємного підземелля, у підвалі з пляшками та бочками вина. Це було однією з забаганок Харона. Йому подобалися деякі коштовні людські речі – модна одежа, вишукані страви. Харон і Рей випили вже не один келих ігристого шампанського, коли Рей наважився запитати про те, що давно його бентежило і не давало спокою. Зізнаюся тобі, Хароне, що упродовж свого життя мені кортіло довідатися, як це люди п'яніють, що вони відчувають від цього. Але високе начальство царства Темряви ніколи не давало мені санкцію на сп'яніння. Ти, Хароне, такий дозвіл маєш, тож чи не зголосишся влаштувати мені такий експеримент? Звичайно, Рею, адже ми з тобою успішно виконали силу вселенно складних справ то чому б нам не організувати п'янковий чірко і не зануритися в образ тих самих залежних людей, яких ми, зелені чорти, власнороч до пиятики ведемо? Експеримент, так би мовити, для завершення повної картини нашого блискочого тріумфу. Не встиг Рей щиро подякувати за те, що його приховану мрію почули і правильно зрозуміли, як Харон клацнув пальцями. Рей тієї жмиті впав на всі чотири копита. Його голова зробилася наче чавунна. Всі предмети захиталися довкруж. Харон почав троїтися в його очах, і від цього стало чомусь так смішно, що рей заходився реготати. Харон теж загагикав, взрів шарея рачки з помутнілим поглядом і дурною гримасою на лиці, яка тільки буває у сп'янілого новачка. Їхні бурхливі веселощі все наростали. Згодом обидва повалилися на підлогу й каталися по ній від стіни до стіни, як малі діти, тримаючись за живіт. Даринка ненароком проходила повз кабінет головного вихователя потаємного підземелля Харона, коли звідти залунав несусвітній галас. За дверима почулися незрозумілі слова. Дівчинка прилинула до замкової щелини та пильно прислухалася. Глава 5. Огидна потвора. Нервово міряючи кімнату кроками, скуткав в куток, пан Хряк схвильовано хрякнув та нарешті насмілився запитати: "Що нам робити, моя киця? Адже наші потворі незабаром виповниться 18 років". Якщо ми вже протрималися стільки часу, майже 18 років, Йолопе, то й тепер без сумніву щось придумаємо. Сухо відповіла, врівноважена, як завжди, пані Євпраксія. Отож, надія тільки на тебе. Звичайно, що тільки на мене. Адже такий бовдур, як ти, здатний лише заливати за комір. Заливати за комір – зловживати алкоголем. Та мацати сільських дівок. «Благаю, не звинувачуй мене в тому, до чого я ніяким чином не причетний!» Спробував виправдатися пан Хряк, однак отримав смачний потиличник. «Ось тобі, щоб освіжити пам'ять!» Пан Хряк ображено хрякнув, але потім схопив руку дружини та заходився покривати її дрібними цілунками. «Негайно прямуй мерзотнику у кімнату до нашої потвори!» Пані Євпраксія бредливо прибрала руку від слиня вогорута свого чоловіка. Хайнянька докійка троки відпочине, бо вона вже старезна, глуховата і погано бачить. Добре, що не була куча і на люди ніколи не виходить. Якби не вона, цяцька вся ти з нашою потворою самотужки. Правду кажучи, вона на тебе й схожа, така ж пузата і така ж невгамовна ненажера. У відповідь на таку несправедливість Пан Хряк закопили в губу. Закопили ти губу образитися. Але пані Євпраксія погрозила йому кулаком, тож він повернувся, розпачливо хрякнув і дрібушки пішов геть. Зупинившись біля кімнати потвори, він довго не насмілювався увійти всередину. Однак, передбачивши гнів своєї киці, все ж зайшов до чертеняти, якого без малого вісімнадцять років тому їм підкинули рейс Хароном. Звісно, про них пан Хряк нічого не знав. Замість рідної донечки Фекле. Батьки тужили й журилися. Але ж коли постало питання про гроші пана Лецека, подружжя вирішила обчистити заможного сусіда до спідньої білизни. Втім, біль з приводу втрати власної дитини інколи вражала примісінько в серце. Навіть такого зажарілого та жадівного до грошви чоловіка, як пан Хряк. Бувало, він просинався вночі, жалісно хрякав і молився Богові за свою донечку, за себе і за свою жінку. Та наступного дня як завжди заглядав у горілчану чарку і геть чисто забував про всі свої молитви. Як тільки пан Хряк увійшов до кімнати потвори, в дмухнув різкий нестерпний чад. Однак у нього на цей випадок була носова хусточка, рясно напахчена іноземними парфумами. Він також почув громоподібний храп потвори та мирне сопіння няньки до поблизу. У кімнаті не було жодної ікони, оскільки ще з малку чертиня казилося і косалося, коли його хоч трохи ближче підносили до святих образів. У кімнаті взагалі було обмаль речей і меблів. Одне велике ліжко – на якому майже весь час перебувало чертиня, чималого розміру стіл, два стільці та вузька скромна постіль няньки до кійки. Стіл, на якому було повну кастроль, поломисків, чавунів та кухлів, стояв біля самих дверей, щоб кухарка залишала їжу, однак не могла бачити того, хто знаходився у середині кімнати. Пан Хряк навшпиньки прокрався до ліжка, аби ближче роздивитися потворо. Хронічна нетверезість і нервове збудження придавали йому зайвої показової сміливості. Він тихо хрякнув і тільки нахилився, як чортиння, навіть не відкривши очі, цупко схопило його своїми короткими кривулястими ручками прямо за горлянку. Пан Хряк хотів закричати, але потвора все стискала та стискала свої довгі пальці з кіхтями на його шиї. Пан Хряк вже не міг навіть дихати, і почав крутитися в передсмертній агонії, коли з його руки на лице потвори впала напахчена носова хусточка. Кожна людина колись сама обпікалася або бачила, як обпікаються інші, і чула, як болісно кричить постраждалий. Коли на лице потвори впала носова хусточка пана Хряка, це виявилося вкрай нестерпним для неї. І байдуже, що тоненька ситцева шмата була напахчена, Справа полягала в тому, що панхряк возив її по святих місцях, прикладав до святих мощів, і наразі вона наче вмить перетворилася на олово, яке палило і плавило звірине обличчя чортиняти. Потвора так заволала, що сонна нянька Докійка підскочила зі свого ліжка та впала в нього, наче вмерла. Від страшенного гала геть вибуло віконні шиби. Потвора намагалася зірвати носову хусточку з обличчя, але короткі кривулясті ручки не могли її дістати. Вона почала крутитися, наче бож на пательні, і все верещала та верещала. Аж ось, коли весь двір пана Хряка був розбуджений несамовитим вереском, потворі вдалося впасти з ліжка та позбавитися від свого тягра. Пані Євпраксія забігла у зловісну кімнату, тримаючи лойову свічку у руках. Хоч як їй було моторошно, але вона наблизалася до пана Хряка, узріла, що він живий, однак непритомний, так само, як нянька кейка. Вгледіла також потвору на підлозі, яка вигиналася всім тілом і тягуче стогнала. Пані Евпраксія вийшла з кімнати і зачинила двері на ключ. Найперше треба було заспокоїти дворовий люд, який зі свічками, дехто навіть з вилами, вже повиходив зі свого житла. Хазяйка ступила на ганок та прояснила селянам, що хазяїн просто невдало впав і, напевно, зламав собі ключицю. Однак усі мають заспокоїтися та розійтися, бо вона все владнає. Після цього пані в праксі зайшла до зали, підійшла до буфету, вихилила повну чарку горілки для хоробрості і тільки тоді знов рушила до кімнати потворе. Глава шоста. Федір біда. Тарас біг та біг креслатим лісом, не розбираючи дороги, якнайдалі від села. Його обличчям котилися горючі сльози. Уперше за своє легковажне недбале життя, усередині його щось заворушилося. Невже він насправді жорстоко вбив свого рідного батька? Як таке могло статися? Добре знаючи відповідь на своє запитання, у нього не вистачало сміливості самого себе засудити. Потім у голові промайнуло, що треба просто вжити добрячі горілки, і тоді одразу полегшає. Тарас вибіг на дорогу, зупинився, щоб віддихатися, як почув якийсь наростаючий звук. Він підвів голову, до нього наближався віз. Хто та що знаходилися на ньому, він поки що не бачив. Коли підвода порівнялася з парубком, він побачив чоловіка на підпитку. Вони поздоровкалися. Коучер зупинився та п'янким поглядом вилупився на Тараса. «А що це мирюмсаємо?» Насміхаючись, кольнув він зустрічного. «Тобі, дядько, яке до цього діло?» «Не тобі, а вам!» А ти, взагалі, мужик, чи може тендітна панянка? Продовжував, сміючись, чолов'яга. Мабуть, він отримував насолоду від подібних знущань. Насиди мені ліпше горівочки, жалісно промовив Тарас, уздрівши заповітну пляшку. А, випити тобі, так це мехутко, сказав чоловік, схопив батіг та огрів Тараса по плечу. Тарас від лютощі, неначе збожеволі. Він підскочив до чоловіка та луснув його кулаком прямісіньку в лоба. Той витріщив очі, відкрив рота і повалився навзнаки. Парубок між тим схопив пляшку та почав жадібно заковтувати всі свої злодіяння. Його одразу попустило. Горілка зробила свою справу. Тарас повеселішав, вскочив на віз, хрюснув коня та помчався вперед. Поступово Тарас заспокоївся, розморився і навіть почав засипати. Кінь, не отримуючи ніякої команди, припинив галопувати та вже під тюбцем рухався по дорозі. Затим і зовсім збочив у поле та зупинився, живлячись соковитою травою. Тарас прокинувся від сильного поштовху в бік. «Аго, хлопчино!» Дивився на нього витріщеними очима чолов'яга, який весь час лежав на возі непритомний. Ти хто такий? Тарас і сам не міг торопати. Де він знаходиться і хто це на возі поруч з ним? Збирався вже що-небудь відповісти, як дядько сам заговорив. Виходить, то ми з тобою разом пограбували вчора масну комору самого пана старости. Ляснув він Тараса по спині. А потім на радощах завдали такої кіптяви, що наразі я геть нічого не пам'ятаю Раптом дядько скривився та схопився за лоба, де в нього вже налилася здоровезна сиза гуля Ой, лишенько, хто ж це мені так зарядив? Пан староста, напевно? Тарас знайшовся, що відповісти Цур тобі, нахабнико, пан староста ще торік спочив у возі Спочити у бозі, померти. Залишилася його жінка та малі діти. Напевно, розлючена пані старости хай луснула тебе з усього розмаху дерев'яним макогоном. Зареготав Тарас. Він уздрів пляшку, де ще залишалася певна кількість горілки, задрав підборіддя і зробив великий ковток. Бачу ти справдешній жартун, так само як і я. Тож не випадково ми зустрілися. Два чоботи пара. Теж загиготів дядько, вихопив пляшку у Тараса та жадівно присмоктався до неї губами. Через кілька хвилин Тарас і Федір Біда, таким було прізвисько новоспеченого попутника Тараса, вже їхали на возі, обійнявшись як найщиріші приятелі чи брати, і безшабашно горлали пісні. Глава сьома. Страшна новина та нелюдська лють. Даринка, яка все пельніше прислуховувалася до бесіди за дверима, раптом відчула, що з нею коїться щось несподіване. З її очей закрапала вода, яка потрапила на губи, і Даринка здивувалася її солоному смаку. Дівчина витирала лице рукавом, а сльози все текли й текли, і від цього чомусь ставало трохи легше. Тим часом Харон, добряче насичений алкоголем, розповідав вже у десятий раз ще більш сп'янілому рею, всю історію їхньої перемоги, випинаючи найперше свої особисті заслуги знищення косаря Івана, батька даринки, розбійницький полон з нахарки Галини, матері Даринки, викрадення з колиски самої новонародженої даринки, а також фекли та інших дітей зіпсування життя Коваля Макара та його дружини Катерини та пропаща доля їхнього єдиного сина Тараса. Почувши таке, в Даренкіній голові, начеб у калейдоскопі, різнокольорові скляні камінці зійшлися в єдиний візерунок. І вона, вже навчена азам магії, змогла лише за одну мить наживо побачити усе, про що розповідав Рею Харон. Зворошена та приголомшена обставинами, що відкрилися – Даринка довго не вагалася та прийняла рішення Помститися за споплюжене життя, знищити чортів та їхнє лігво, врятувати всі пропащі викрадені душі та людей У голові Даринки вже прораховувалося безліч варіантів, її очі висохли У них запалала така ненависть і міць, що якби Харон і Рей вийшли із кімнати, вони, напевно, б одразу й згоріли Наступного дня Рей зайшов до Харона, тримаючись за голову. Не поздоровкався, порушуючи етикет. Правду кажучи, чорти ніколи не потребували в але Харон привчив до цього Рея, аби той до автоматизму засвоїв усі звички людей. Хароне, чому ти забувся вивести нас з цього кепського стану сп'яніння? Хрипким голосом звернувся Рей до старшого чорта. Тепер у мене просто розламується голова. Ні, Рею, я нічого не забув. Я ще вчора вийшов з цього непотрібного огидного стану. А тебе залишив, щоб ти, Бовдур, повною мірою зрозумів людську справжню сутність. Відчув їхній настрій та поведінку опісля поєтики, яку вони називають похміллям. Щоб чітко усвідомив, навіщо люди мають потребувати знову випити зранку. Бо їм від цього стає легше. Отож, бо і мені наразі кончує потрібно ще трохи випити, тобто похмелитися, зрадів Рей. Ти помиляєшся, мій друже, адже як тільки людина починає похмилятися, у неї з'являється нова непоборна тяга до випивки. Звичайно, не всіх, але багатьох алкогольне похмілля супроводжує до самого кінця. І це нам, чортам, надзвичайно на руку. На руку зручно. Адже п'яниці власноручо руйнують не тільки своє життя, але й порушують спокій та благополуччя своїх рідних і близьких. Хоч то батьки, хоч жінки або малі діти. Цур їм! Це нам, чортам зеленим цур, ти переплутав. До слова, саме так людей на нас кажуть, загигутів Харон. Потім він зосереджено клацнув пальцем перед носом Рея, і тому вмить стало так хороше, наче б нічого поганого з ним напередодні не відбувалося. Щиро дякую, Хароне. Таке враження, що я знову на світ народився. Та не на світ ти народився, а на темряву, дурню. Втім, не зволікаймо і повертаємося до невідкладних справ. Безперечно, Рею, вкрай приємна новина стосовно Даринки. Однак чи не викликає сумніву або підозри така різка зміна поведінки недолугого дівча? А доручи нати наші відмінниці Феклі, щоб вдень і вночі слідкували за Даринкою? Так, задля перестрахування та нашого спокою. Читала Точенюк Ольга. Продовження цієї книги –